Den 28 januari 1708 red kungen och en förtrupp på 600 man över Njemen och intog Grodno. Staden hade evakuerats av ryssarna timmarna innan då de fått nys om att deras fiender närmade sig. Den ryska reträtten gick vidare och svenskarna följde efter. De dåliga vintervägarna gick hårt åt både folk och hästar och det var inte alltid man kom under tak. De oskadda stugor man fann på togs i första hand i besittning av officerarna och deras familjer och tjänstefolk. Manskapet fick oftast hålla till godo med att krypa ihop ovanpå snön vid gärtsgårdar eller husvägar för att få lite lä eller flockas kring stora flammande stockäldar. Framryckningen österut gick i stort sett enligt ritningarna för svenskarna men den ryska armén hade klara problem. Det ryska rytteriet förmådde inte följa Solkiewski planens direktiv helt ut. De gjorde inte några större försök att uppehålla svenskarna utan vek bara undan. Korta skärmytslingar utgjorde i stort sett den enda stridskontakten mellan de två arméerna. Svenskarna pressade på starkt och ryssarna fann till slut bara tid att bränna alldeles in till vägarna. Allt medan det svenska kavalleriet var de hack i häl. Rader av ihjälridna ryska hästar bar vittne om den brådstörtade rätträtten. De svenska trupperna nådde brända byar där sotiga djurkroppar ännu rykande låg kvar i sina bås. Mestadels flydde dock ryssarna fortare än deras motståndare kunde marschera efter i det envisa snögloppet och på de dåliga vägarna. Då den svenska hären hade problem med sitt underhåll och kavalleriets hästar höll på att knäckas avbröts förföljelsen i den lilla staden Smorgon, tillhåll för Litauens björntämjare, gjordes i början av februari halt. Armén behövde vila ut. Den svenska armén blev stående i något över en månad, spridd över ett milsvitt förläggningsområde. Tiden brukades huvudsakligen till ett träget övande av de nya exercisreglementerna. I mitten av mars bröt man trots en stark köld upp. Provianteringsproblemen hade igen gjort sig akuta och under ett par marscher förflyttade man sig drygt fem mil österut till trakten kring Radaskovicje där landet var något mindre avvetet. Där förnöttes nära tre månader medan man exercerade kring i slasket och letade efter böndernas sista smulor med mat. Befolkningen försökte gömma undan vad de hade av livsmedel genom att gräva ner i jorden i konstfullt byggda gömmor Svenskarna hade dock genom åren utvecklat minst lika konstfulla grepp för att finna alla dessa gömslen. De var så framgångsrika i detta att bönderna i sin förtvivlan trodde att de använde magi. Soldaterna hade till exempel lärt sig att där snön smälte fortare än på omkringliggande mark dolde sig ofta en underjordisk gömma. Dessutom hade man speciella instrument försedda med hullingar som man proberade marken med. Ett avslöjande tecken var då man fick upp halm ur jorden. Jämslarna var i regel fodrade med sådant material. Och människorna kunde gråtande se på när ivriga knäktar grävde upp deras gömda livsmedel och ägodelar och förde bort det. Man gjorde sig redo inför sommarens fälttåg. Mat och andra förnödenheter lades på hög och generalen Levenhaupt kallades från Kurland för att möta kungen. Han fick ta emot orden att göra sin kor markfärdig, försedd med stora förråd. Dock led huvudarmen vissa brister under stillaståendet. Många hästar dog bort på grund av brist på gott furage. Framåt våren började dessutom sjukdomar slita stora hål i leden. Särskilt svårt led de nyare kryterna som inte var vana vid det hårda livet i fält. Trots detta måste svenskarna avvakta tills de knagliga, blöta vägarna torkat upp och det späda vårgräset hunnit växa till sig så att underhållet av arméns otaliga hästar skulle gå bättre. Den 6 juni 1708 bröt man upp. Väntan var över. Lämnande en avdelning till stöd för den nytillsatte polska monarken Stanislaus bakom sig marscherade en här på drygt 38 000 man i väg. Osäkerheten om åt vilket håll den svenska hären skulle vända sig om man skulle marschera norrut för att kasta ut ryssarna ur de baltiska provinserna eller gå rakt mot Moskva blev snart undanröjd. Korsan styrdes österut mot det som brukar kallas flodporten. Parenthes. De två stora floderna Dvina och Njeper var en nästan obruten barriär av vatten längs de dåvarande ryska gränserna ända från Östersjön till Svarta havet med undantag för en smal korridor där båda vattendragen böjer av mot öst Flodporten Slut parentes.